Леся Українка Лісова пісня Діюві особи Той, що греблі рве Русалка Потерчата, двоє Водяник, дядько лев Перелесник Лукаш, пропасниця Безмови Лісовик, куць, мавка Мати Лукашева Килина Той, що в скалі сидить Русалка польова Хлопчик, діти линені, злидні, доля. Пролог Старезний густий ліс на Волині. Посеред лісу простора галява з плакучою березою і з великим прастарим дубом. Галява з краю переходить в куп'я та очерети, а в одному місці в яро-зелену драговину, то береги лісового озера. Містина вся дика, таємнича, але не понура, повна ніжної задумливої поліської краси Про весна У лісі щось загомоніло, струмок зашумував, забринів І вкупі з його водами з лісу вибіг той, що греблі рве Молодий, білявий, синьоокий, одяг на йому міниться барвами, поблискує золотистими іскрами. Кинувшись із потоку в озеро, той, що греблі рве, починає кружляти по плесі, хвилюючи його сонну воду. Співаючи, він радісно збиває мости та зриває греблю, поставлену людьми. З води з'являються потерчата, двоє маленьких бліденьких діток у біленьких сорочечках. І невдоволено гукають до того, що греблі рве, щоб він не бешкетував і не заважав їм спати. Той, що греблі рве, відповідає, що шукає тую русалку, що покохав я змалку, і продовжує каламутити воду. Потерчата просять не руйнувати їхній сховок під водою і обіцяють за це спуститися на дно, де сидить русалка. Потерчата поринають в озеро. Незабаром випливає русалка і знадливо всміхається до того, що греблі рве. На ній два вінки – один більший, зелений, другий маленький, як коронка, перловий, з-під нього спадає серпанок. Той, що греблі рве, грізно розпитує русалку, де ж вона була». У відповідь водяна царівна жартома скаржиться, що він сам її зовсім забув і проміняв на гарну мельникову дочку. Зрештою вони миряться, беруться за руки і пливуть до виру. Посеред озера виринає водяник, древній сивий дід із довгим волоссям і довгою білою бородою, які звисають йому аж по пояс у суміш із баговинням Він невдоволенно роззирається, шукаючи, хто ж це бентежить його води Забачивши водяника, русалка і той, що греблі рве, кидаються в розтіч Водяник свариться на русалку, кажучи, що не годиться водяній царівні заводити дружбу з тим, що греблі рве Бо зрадлива і лукава в нього вдача під час цієї мови той, що греблі рве, стиха підсміюється з водяника і нишком киває русалці, підбурюючи її втекти з ним по лісовому струмку. Русалка хапає його за руку, і вони швидко мчать через озеро. Але недалеко від другого берега русалка спиняється і скрикує «Ой, зачепилася за дуб торішній!» Водяник наздоганяє їх і перехоплює русалку, погрожуючи тому, що греблі рве. «То ти так? Ти, клятий баламуте, ще знатимеш, як зводити русалок! Поскаржуся я матері твоїй, метелиці гірській, то начувайся!» «На це той, що греблі рве, лише регоче! Поки що буде, я ще нагуляюсь!» Прощай, русалонько, а потім кидається в лісовий струмок і зникає Водяник же суворо наказує до повертатися на дно і не сміти зринати три ночі Русалка намагається сперечатися, вередує Тоді водяний цар погрожує їй, що за непослух відійшли її до того, що в скалі сидить Після цього русалка з жахом запевняє батька, що буде слухатись, і пірнає на дно. За нею зникає й водяник. Дія перша Та сама місцина, тільки весна вже цілком вступила у свої права. Озеро стоїть повне, у зелених берегах, з лісу на прогалину виходять дядько Лев, уже старий чоловік, поважний і дуже добрий з виду. І його племінник Лукаш – вродливий і веселий хлопець. Дійшовши до берега озера, Лукаш зупиняється, щоб узяти учерету на сопілку. Дядько невдоволено бурчить, що, мовляв, і також стільки тих сопілок удома має». З подальшої розмови Лева та його небожа стає відомо, що наступного дня дядько збирається ставити в лісі хатину. При цьому Лукаш намагається заперечувати, кажучи, що тут непевне, недобре місце. Дядько Лев хитро всміхається і відповідає, що то як для кого, а особисто він – Знає, як захистити житло від лісовиків та іншої лихої сили На тому вони розходяться Лукаш іде до озера і зникає в очереті Але впростує понад берегом, шукаючи гарного місця для риболовлі На берег випливає русалка і кричить до лісовика Дідусю, лісовий, біда, рятуйте! Там хлопець на дудки ріже очерет!» Лісовик – малий, бородатий дідок у брунатому вбранні барви кори – лише жартує з неї, що пошкодувала однієї очеретини. І далі розказує, що він не боронить людям навіть будувати хату у своїх володіннях. На це русалка жахається ще більше – то все тут люди будуть. Ой, ті люди, з підстрих солом'яних я їх не зношу, я не терплю солом'яного духу, я їх топлю, щоб вимити водою той дух ненавидний, залоскочу тих натрутнів, як прийдуть. На це лісовик заперечує, що то прийде не хто, а їхній приятель, дядько Лев. Лісовик щиро поважає старого, бо той колись врятував від лісорубів їхній віковічний дуб. За це лісовий цар на бороду заклявся, що дядько Лев і вся його рідня по вік безпечні будуть в цьому лісі. Тим часом з очеретів чутно ніжний голос сопілки, який ніби пробуджує все в лісі. То грає Лукаш. З-за стовбура старої розщепленої верби виходить мавка в ясно-зеленій одежі з розпущеними чорними з зеленим полиском косами, розправляє руки і проводить долонею по очах. Мавка вітається з лісовиком і питає: "Хто ж це її розбудив із довгого зимового сну?" Лісовик відповідає, що це лебонь весна, але мавка заперечує. «Весна ще так ніколи не співала, як отепер. Чи то мені так снилось?» Тут вони знову чують мелодію Лукашевої сопілки, і лісовик пояснює, що то так гарно грає небіж дядька Лева, який прийшов зі старим до лісу. Мавка дуже хоче побачити цього хлопця, але дідусь лісовик попереджає її – «Не задивляйся ти на хлопців людських, все лісовим дівчатам небезпечно, бо на людських стежках замість волі тільки жура ходить». Ураз на галявину виходить Лукаш із сопілкою. Лісовик і Мавка ховаються. Хлопець хоче надрізати ножем березу, щоб стучити сік Мавка кидається і хапає його за руку з криком «Не руш, не руш, не ріж, не убивай!» Лукаш дивується такій появі А мавка все просить «Не тучи, се кров її! Не пий же крові, сестроньки моєї!» Хлопець питає «Хто ж вона така, що називає березу сестрою?» І дівчина розказує, що вона мавка лісова Лукаш пильніше придивляється до неї Дивується її пишній вроді та незвичайному вбранню І погоджується, що справді дівчина схожа на мавок Про яких розповідають старі люди Потім починає з цікавістю розпитувати Як довго мавка живе на світі Яка в неї родина в лісі Дівчина оповідає про дідуся лісовика, про стару вербу, яка в неї замість лагідної матусі. Лукаш дивується такому чудному життю. Потім мавка хвалить Лукашеву в і просить його заграти ще. Хлопець починає грати веснянки, не зводячи очей із дивної дівчини. А Мавка сплітає довге віття на березі, сідає в нього і гойдається тихо, мов у колисті Слухаючи, вона мимоволі тихесенько озивається на голос мелодії на музику відгукуються також Зозуля, Соловейко, Від неї пишніше квітне дика рожа, Яскравіше біліє цвіт калини, Навіть на чорній безлистій тернині Розпускаються ніжні квіти. Мавка, зачарована музикою, Тихо колишиться, усміхається, А в очах якась туга, аж до сліз. Лукаш, помітивши це, перестає грати і здивовано питає в неї: Ти плачеш, дівчино? Мавка помічає, що й справді плаче, хоча раніше з нею такого не було. Погравши ще трохи, Лукаш каже, що вже треба прощатись Однак йому не хочеться йти звідси Мавка просить його залишитися І він заспокоює її, що й так житиме в лісі ціле літо з дядьком Тому вже завтра почнуть будувати хату Ще хлопець розказує, що може залишитися й надовше Бо дядько хоче віддати йому тут частину ґрунту та оженити восени при цій згадці мавка засмучується і жаліється, що вона дуже самотня, бо в лісі немає для неї пари, з якою можна поєднатися навіки. Раптом їхню розмову перериває дядько Лев, який кличе Лукаша додому. Коли хлопець йде, з гущавини вилітає перелесник. Гарний юнак у червоній одежі, з червонястим, буйно розвіяним як вітер волоссям, з чорними бровами, з блискучими очима. Він хоче обійняти мавку, але вона ухиляється і просить не займати її, а йти до русалки польової. Перелесник запевняє, що вже давно забув русалку і пропонує мавці летіти з ним у зелені гори до тамтешніх русалок на свято Однак дівчина відмовляється Тоді перелесник лукаво нагадує їй про їхнє торішнє кохання На це мавка відповідає, що за зиму вже все забула і зникає в лісі Перелесник біжить за нею, по лісі грає червоний захід сонця, далі погасає, над озером стає білий туман. На Галявину виходять дядько Лев і Лукаш. Дядько сердитий на водяника, який ледве не потопив його разом із човном, коли старий ловив рибу. Лев ледве вибрався, відтявши водянику пасмо з бороди. Дядько дивується, що Лукаш не чув, коли він кликав на допомогу Хлопець ніяково виправдовується, що був зайнятий вирізанням сопілки Однак лев не дуже в це вірить Вони розпалюють вогнище, вмощуються біля нього І Лукаш просить дядька розказати якусь байку Лев починає розказувати про царівну хвилю та красення білого палянина, але швидко засинає Лукаш якийсь час задумливо дивиться на вогонь, потім встає, відходить далі від вогнища і походжає по галяві, чутно пограючи на супілці у лісі поночі, але темрява не густа, а прозора, як буває, перед сходом місяця, навколо вогнища блиски світла й звої тіні, неначе водять химерний танок. Близькі до вогню квіти то поблискують барвами, то гаснуть у пітьмі. Раптом із гущавини вибігає мавка, біжить прутко, мов утікаючи, волосся їй розвіялось, одежа розмаялась На галявині вона стикається з Лукашем і розказує, як тікала від перелесника і як боїться, що він її наздожене і забере із собою Лукаш заспокоює дівчину «Притулись до мене, я дуже і здержу ще й обороню» Мавка прихиляється до нього Вони стоять у парі Місячне світло починає ходити по лісі Стелиться по галяві і закрадається під березу З осяйного туману виходить русалка І нишком підглядає молоду пару Лукаш, тулячи до себе мавку Все ближче нахиляється обличчям до неї І раптом цілує Щаслива мавка скрикує О, зірка в серце впала!» А потім зізнається Лукашеві, що він для неї світ миліший, кращий, ніж той, який вона знала дотепер. Лукаш знову пригортає її до себе і цілує. Мавка раптом скрикує, що вона зовсім не гарна, бо не заквітчена і тікає у пошуках квітів. У цей час з озера виринає русалка і підмовляє потерчат заманити Лукаша за допомогою чарівних вогників у болото Потерчата йдуть, а русалка біжить до болотного чортика Куця і просить занапастити хлопця в Драговині Тим часом Лукаш помічає вогники потерчат і, думаючи, що це великі світляки, намагається їх зловити. Ганяється то за одним, то за другим Вони непомітно надять його до драговини Тут набігає мавка і кричить до нього, щоб не ловив, бо це пастка Лукаш, захоплений чарівними вогниками, не чує мавки І таки потрапляє в пастку Мавка надбігає на його крик, але не може дістатися до нього Бо він загруз далеко від твердого берега Вона кидає йому один кінець свого пояса Держачи за другий Але Лукаш не може дотягтися до паску Тоді мавка злазить на вербу Яка хилиться над болотом І знову кидає пояс Цього разу Лукаш хапається за нього І мавка допомагає йому вибратися з болота Русалка в очереті видає глухий стогін досади І зникає в тумані Потерчата теж зникають від галасу прокидається дядько Лев і кличе небожа, потім помічає його на вербі разом із мавкою Лукаш розповідає про страшну пригоду і про те, як дівчина порятувала його Дядько Лев кличе його збиратися додому, у село Прощаючись, мавка обіцяє прийти до них наступного дня і показати гарну деревину для будування хати Дія друга Пізнє літо, на темнім матовім листів гаю, Де-не-де -де видніє осіння прозолоть. Озеро змаліла, берегова габа поширшала, очерети сухо шелестять скупим листом. На галявині вже збудовано хату, Засаджено городець та засіяно житом пшеницею Дві невеликі нивки. У лісі пасеться худоба. Недалечко чутну сопілку, що грає якусь моторну веселу мелодію З хати виходить Лукашева мати і кличе сина Невдовзі він надходить до неї з лісу із сопілкою в руках Мати починає дорікати сину, що за тим гранням та гулянням із Мавкою він зовсім забув про роботу по господарству. Вмовляє кинути оте лісове відьомське кодло. Лукаш захищає Мавку, нагадуючи матері, що якби не лісова царівна, худоба така б добра не була, і нива та город не давали б такий гарний врожай». Однак мати того всього не слухає І роздратований її лайкою Лукаш іде поритися по господарству Тим часом із лісу виходить мавка Пишно заквітчена з розпущеними косами Лукашева мати кидається до неї, вимагаючи, щоб або полишила хлопця Або вбралася і поводилася, як належить сільським дівчатам для цього жінка дає мавці дещо з речей своєї покійної дочки При цій розмові виходить дядько Лев І дорікає сестрі за те, що так напосілася на мавку Але жінка й на нього свариться, що принаджує до хати всіляку лісову погань Лев намагається запевнити її, що усякі скарби з ліса йдуть Однак йому це не вдається, і він іде в хату сердито струснувши головою. Мавка виходить із хати перевдягнена поселянськи. На їй сорочка з десятки, скупо пошита і латана на плечах, вузька спідничина з набиванки і полинялий фартух з димки, волосся гладко зачесане у дві коси і заложене навколо голови. Однак Лукашева мати все одно лишається до неї непривітною і наказує йти жати. Мавка шукає співчуття в Лукаша, але він лише дратується через те, що його матері, така невістка як Мавка, недомисли. Мавка не розуміє цих його нарікань, бо в лісі немає ані свикруг, ані невісток Лукаша це нерозуміння дратує ще більше Тоді Мавка намагається втішити його «Ти розкажи мені, я зрозумію, бо я ж тебе люблю, я ж пойняла усі пісні супілоньки твоєї». На це Лукаш відповідає, що пісні – то наука невелика. Однак Мавка заперечує – не зневажай душі своєї цвіту, Бо з нього виросло кохання наше. Той цвіт від папороті чарівніший Він скарби творить, а не відкриває. У мене знов зродилось друге серце, Як я його пізнала. В ту хвилину огнисте диво сталось. Лукаш лише сміється з цих слів І з буденного одягу мавки, Що боляче вражає її. Мавка ледь не плаче, що стала нелюбою своєму коханому Хлопець дратується ще більше Тепер уже почнеться дорікання Однак дівчина зі смутком зауважує «Ні, любий, я тобі не дорікаю А тільки смутно, що не можеш ти Своїм життям до себе дорівнятись. Лукаш не розуміє цих слів тоді мавка намагається пояснити, але не може дібрати слів. «Бач, я тебе за те люблю найбільше, чого ти сам в собі не розумієш, хоча душа твоя про те співає виразно-щиро голосом сопілки». Вона дивиться на хлопця смутно закохану і просить його заграти. Але Лукаш відповідає «Ей, не пора мені тепер грати. Тут виходить Лукашева мати і починає дорікати мавці, що вона забалакує сина замість того, щоб жати. Мавка йде до ниви і замахується над житом серпом. З жита раптом виринає золотоволоса русалка польова і благає мавку не руйнувати її краси. Мавка виправдовується, що мусить це зробити, бо від того залежить її щастя. Русалка польова плаче й бідкається. Тоді мавка, жаліючи сестру, навмисне ранить собі серпом руку, щоб не жати далі. Від озера наближається лукашева мати, а з нею вдова Килина, молода повновида жінка в розкішному одязі. Вони любо розмовляють між собою Мати запрошує вдову на гостину і бідкається, що бракує їй у хаті тямущої невістки, яка б допомагала поратися по господарству У свою чергу килина хвалиться своєю хазяйновитістю, але й жаліється, що в її господі потрібна чоловіча поміч Жінки підходять до мавки і бачать, що вона нічого не нажала Лукашева мати сварить дівчину Мавка намагається виправдатися, показуючи зранену руку Тоді килина бере серпа і починає вправно працювати біля ниви Як вогнем палить, аж солома свище під серпом Лукашева мати не може натішитися з такої робітниці Вона кличе Лукаша, щоб допоміг у дові в'язати снопи Син слухняно стає до роботи Мавка ж мовчки відходить від них і спостерігає за жнивами здаля. Коли майже закінчили, мати покликала жінців обідати. Килина йде в хату, тоді мавка підходить до Лукаша і просить, щоб удова більше не приходила до них, бо то лукава і хижа жінка. Однак Лукаш лише розлючується, зачувши такі слова, і, не зважаючи на мавку, йде обідати. З хати до дівчини виходить дядько Лев і намагається розрадити її, говорячи, що вже заступався за нею перед сестрою. Однак у цьому домі вже не його воля, бо передав ґрунт сестрі та небожу. Лев сумує разом із мавкою, бо йому лісова родина стала миліша за власну. З хати виходять мати, килина й Лукаш. Мати припрошує килину ще погостювати, але вдова відмовляється. Тоді мати просить Лукаша провести молодицю, і він радо погоджується. Мавка підводиться і тихою, наче втомленою походою, іде до озера, сідає на похилену вербу, склоняє голову на руки і тихо плаче. З гущавини в довгому вбранні кольору старого золота виходить лісовик. Він підходить до Мавки і співчуває їй, що змушена так жорстоко каратися, покинувши лісове життя. Тоді Мавка вирішує повернутися від людей додому. Вона знову вдягає своє звичайне вбрання, тепер уже золотаве, заквітчується кетягами калини Тим часом із лісу вибігає перелесник Він намагається звеселити дівчину, тягне її у танець, але мавка падає йому на руки зумліла Раптом з-під землі з'являється темне та страшне марище і звертається до перелесника «Віддай мені моє!» «Пусти її!» Здивований перелесник спиняється і випускає мавку з рук, вона безвладно спускається на траву. Виявляється, що в образі Марища За мавкою прийшов той, що в скалі сидить Перелесник злякано тікає, А мавка опритомнює і з жахом дивиться на Мару, що Простягає до неї руки Мавка пручається Ні, я не хочу, не хочу я до тебе, я жива Однак той, що в скелі сидить, заперечує їй Ти блідниш від огню, від руху млієш Для тебе щастя тінь ти не жива, але мавка впевнено встає і каже, ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. Ураз вона бачить Лукаша неподалік і наказує Марищу зникнути, бо її надія на кохання ще жива той, що в скалі сидить, відступається в темні хащі. Мавка йде назустріч Лукашеві. Хлопець, побачивши її, відсахується, «Яка страшна! Чого ти з мене хочеш?» і поспішає до хати. На порозі його зустрічає мати, і він каже їй, «Готуйте, мамо, хліб для старостів, я завтра засилаюсь до килини». Після цього вони йдуть до хати. Той, що в скалі сидить – Виходить і подається до мавки, яка зриває із себе пишний одяг, і кричить до нього Бери мене, я хочу забуття. Марища торкається до мавки, вона, скрикнувши, падає йому на руки. Обоє западаються в землю. Дія третя Хмарна вітряна осіння ніч. Останній жовтий відблиск місяця гасне в хаосі голого вірховіття. Стогнуть пугачі, регочуть сови, уїдливо хававкають пущики. Раптом все покривається протяглим сумним вовчим биттям, що розлягається все дужче, дужче і враз обривається. Настає тиша. Лукашева хата починає біліти стінами, при одній стіні чорніє якась постать, що знеможена прихилилась до одвірка. В ній ледве можна впізнати мавку, вона в чорній одежі, в сивому непрозорому серпанку, тільки на грудях красіє маленький калиновий пучечок. Коли розвидняється, на галявині стає видко великий пеньок, там, де стояв колись столітній дуб, а недалечко від нього, недавно засипану, ще не порослу морішком могилу. З лісу виходить лісовик у сірій свиті і в шапці з вовчого хутра. Він підступає до мавки, дивуючись, що її пустив той, що в скалі сидить». Мавка пояснює, що її звільнив саме злочин лісовика, коли той перетворив Лукаша на вовкулаку. Це пробудило в мавці жаль, і вона порятувала коханого, знайшовши в серці теє слово чарівне, що й у звірілих в люди повертає. Лісовик зі злості тупає ногою, бо вважав свою помсту Лукашеві справедливою, і каже мавці, не гідна ти дочкою лісу зватись, бо в тебе дух невільний, лісовий, а хатній, рабський. Мавка заперечує, кажучи, що зробила це з кохання, і в очах Лукаша, коли він знову обернувся на людину, зустріла каяття та біль. Але потім він утік від неї, і тепер мавка блукає тінню біля левової хати, чекаючи, що коханий вернеться сюди. Лісовик мовчки журливо хитає головою. Дитину бідна, чого ти йшла від нас у край понурий, невже нема спочинку в ріднім гаю? Але мавка відказує, що не може знайти тепер спокій у пралісі. Лісовик, шумно зітхнувши, помалу подався в ліс. Раптом до Лукашевої хати підбігає куць і хизується перед Мавкою, що на смерть заїздив Лукашевого коня. Мавка намагається дорікати йому тим, що він порушив домовленість із дядьком Левом. Але Чортик спокійно відказує, що дядько помер, а з ним померла йогода Цю домовленість можна було б і не порушувати, аби Лукашева мати та Килина жили з лісовиками в мирі Але вони навіть зрубали дуба, який був запорукою домовленості Тому водяник стішка їм підмочив, а потерчата з біжжя погноїли Пропасниця їх досі б'є за те, що озеро коноплями згидили «Не буде їм добра тепер у лісі, вже тут навколо хати злидні ходять». І справді, після цих слів з захатнього кутка озиваються злидні, малі зморені істоти, влахмітті, з вічним гризьким голодом на обличчі. Мавка намагається не пустити злиднів до хати, вони скулюються під порогом темною купою, шикаючи, доки їх покличуть у дім». Тим часом із хати чути невдоволений голос Лукашевої матері, яка будить злидачілу Килину, бо час уже поратися по господі, і сварить її. «Ну вже й невісточка, і де взялася на нашу голову?» Килина в'їдливо відповідає – що не винна, що вони до неї старостів заслали Мати бідкається, що треба було взяти мавку за невістку Бо то була лагідна і тиха дівчина І господарство при ній велося добре На завершення лайки Жінки бажають одна одні, щоб злидні обсіли Зрадівши, що їх покликали Злидні схоплюються і забігають у сіни Тим часом із хати чути крики килининих дітей, що просять їсти Мавка, ховаючись від килини та Лукашевої матері, скидається вербою Син килини, гуляючи у дворі, зрізає з цієї верби гілочкою, робить з неї супілку З лісу виходить Лукаш, худий, з довгим волоссям, без свити, без шапки Килина кидається до нього з наріканнями, але Лукашу до цього байдуже Не слухаючи мови жінки, він натомість суворо питає, що сталося з дядьковим дубом Килина дивиться на нього з острахом і каже, що продала його на деревину Бо нічого було їсти, коли Лукаш зник Лукаш дивиться на неї і в його очах видно лють та божевільний жах. Він розказує келині, що тепер на них у лісі чекає лише лихо, бо порушили домовленість із тутешніми мешканцями. Тут із хати вибігає Лукашева мати і кидається до сина зі скаргами на невістку відьму. Лукаш на це тільки зневажливо всміхається. І та вже відьма. Бато вже судилось. Відьомською свекрухою вам бути. «Та хто ж вам винен? Ви ж її хотіли!» Килина, у свою чергу, називає відьмою свекруху. Розлючений Лукаш, не слухаючи їхньої сварки та нарікань, іде до хати. По дорозі його здибує Килинин син із сопілкою. Хлопчик просить тата заграти, бо сам не вміє. Повагавшись, Лукаш усе ж таки починає грати. Спершу тихенько, але потім гучніше – Згодом заводить ту веснянку, яку колись грав для мавки. Раптом сопілка починає промовляти. Як солодко грає, як глибоко крає, Розтинає мені груди, серденько виймає. Лукаш лякається в шарівної сопілки і випускає з рук, а хлопчик тікає до хати. Килина спонукає Лукаша зрубати вербу, з якої зроблено сопілку, щоб позбутися нечистої лісової сили. Але Лукаш не може цього зробити, бо чогось за серце стисло. Тоді Килина вихоплює в нього сокиру і широко замахується на вербу – Всю мить З неба вогненним змієм Метеором злітає перелесник І обіймає вербу І криком Я визволю тебе, моя кохана Верба раптом спалахує Вогнем Досягнувши верховіття Вогонь перекидається на хату Солом'яна стріха займається Пожежа швидко поймає хату Мати Лукашева і килинені діти З криком вибігають із хати Мати з килиною метуші Вихоплюючи з вогню, що тільки можна вихопити, і на клунках та мішках виносять скулених злиднів, що потім ховаються в ті мішки Діти бігають з коноковками до води, заливають вогонь, але він іще дужче розгоряється Лукаш навпаки, стоїть у і не поспішає рятувати добро, сподіваючись, що з цією хатою згорить і його лихо Хата стріскотом рушиться й обертається в кострище. Тим часом надходить важка біла хмара і починається сніг. За снігом матері Лукашевої килини, її дітей та клунків із добром уже не видно. Килина з останнім клунком у руках підходить до Лукаша й кличе його йти до села, але він відмовляється, кажучи, що залишиться в лісі. Тоді його родина. Вирушає до села без нього Ураз від лісу наближається до Лукаша Якась висока жіноча постать Вона йде хитаючись, наче у вітру валиться Часом спиняється і низько нахиляється німов шукаючи чогось Коли надходить ближче і спиняється Видно її змарніле обличчя Подібне до Лукашевого Лукаш узивається до неї «Хто ти? Що ти тут робиш?» І постать пояснює, що вона – його загублена доля, яка ніяк не може знайти стежки до минулого раю. Сумно і безсило, подивившись на нещасного Лукаша, доля рушає геть. Хлопець, простягаючи до неї руки, стогне. «Ой, скажи, дай пораду, як прожити без долі?» Постать вказує на землю в нього під ногами і каже, як одрізана гілка, що валяється долі, і, хитаючись, зникає в снігах. Лукаш нахиляється до того місця, на яке вказала доля, і знаходить чарівну вербову сопілку, яку кинув був, бере її до рук, йде по білій галявині до берези. Він сідає під посивілим від снігу довгим віттям І крутить в руках супілочку, часом усміхаючись, як дитина Легка, біла, прозора постать, що з обличчя нагадує мавку З'являється з, з заберези і схиляється над Лукашем Вона тихо просить його заграти Лукаш жахається, примари, «Се ти?» Ти уперицею прийшла, щоб з мене пити кров? Спивай, спивай, живи моєю кров'ю так і треба, бо я тебе занапастив. Мавка лагідно заперечує Ні, милий, ти душу дав мені, як гострий ніж дає вербовій тихій гілці голос. Але Лукаш з невимовною тугою та каяттям дивиться на неї, кажучи, що душу дав, але тіла збавив. З його вини від неї лишилася тільки тінь – Мара. Мавка знову заспокоює його – Ой, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло, легкий, пухкий попілець ляже, вернувшися в рідну землицю, Вкупі з водою там зростить вербицю, Стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, Вбогі й багаті, веселі й сумні, Радощі й тугу нестимуть мені, Їм промовляти душа моя буде. Я їм тоді проспіваю Все, що колись ти для мене співав, Ще як на провесні тут вигравав, Мрії збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю. Лукаш починає грати. Спочатку гра його сумна, як зимовий вітер, як жаль про щось загублене і незабутнє. Але худко переможний співкохання покриває тугу. Як міниться музика Так міниться зима навколо Береза шелестить кучерявим листом Весняні гуки Узиваються в заквітлім гаю Тьмяний зимовий день Змінюється в ясну Місячну весняну ніч Мавка спалахує Раптом давньою красою У зорянім вінці Лукаш кидається до неї З покликом щастя Вітер збиває білий цвіт з дерев Цвітлини, лини, заказані Риває закохану пару, Далі переходить у густу сніговицю. Коли вона трохи ущухла, видко знов зимовий краєвид З важким навісом снігу На вітах дерев. Лукаш сидить сам, Прихилившись до берези З сопілкою в руках. Очі йому заплющені, На устах застиг щасливий усміх. Він сидить без руху, сніг шапкою наліг йому на голову, запорушив усю постать і падає, падає без кінця.